Amë pasdë të gjejë falëndërimat ai takon vetëm Zotit ton Allahut tebareke ve teala për së ndëtitë begatia mirësia e Zotit salavatet e tij të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam me shokët e tij besnik me familjen e tij të ndarshme me gratë e tij të pastërta edhe të gjithë besimtarët e cële të ndjekin rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e fundi të kësaj bote. Të ndëruar, të praneshëm të ndëruar dhezër, në dhe të ndojmë në disa qaste të kësaj ditë të madha të Zotit Gjellit Gjellalu, hudita e gjuma, para khutbës e gjumas, që të flasim nga komentimet, shpjegimet e ajeteve të Zotit, fjallëve të pengamberit sëllallahu aleyhi wasallem. Filuam në lijxeratën e kaluar që të flasim në bi pasojat e mëkateve dhe gjunaheve të cilat dë njëra dhe nga grumbulli këtyre pasojave është dëmës dëshmërishë që njëra të, të kap një rion. Ne dhe i përmendëm 4 pasoja dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotin Gjellie Gjelleluhu -Gjell të i përmendim edhe pasojat e tjera të cilat të të të të të të të të të të të të të të të ika në përmendje të artë të nxirra nga libri i Zotit Xhellal, Xhellaluhu dhe hadith i pejgamberit alayhis salatu was salam dhe nga logjika dhe arsyeja e shëndosh. Para se të vazhdu secilat janë pasojat e tjera të gjunoheve, duhet të përmendni dy pika kryesore për ta kuptuar këtë meselë e cila është shumë e rëndësishme për jetën e muslimanit. E para mesela se çka kemi porcellim me gjunahe. Shpeshher, dhe shumë i cen rasteve, kur themi gjuna mëkat te koka dhe refleksi i parshka shkon tek njeriu është gjuna i amoraliteti, rakia, vjedhja, korrupsioni, padrejtia këto me radhë dhe në këtët shka degzohën për këtëre. Por se gjunahin në fjallë të zotë i gjele-gjelelu në këshki. është ki, po dhe diqka tjetër. Madje gjunah në Kur'an kërë të thuhët dhe fjalla mëkat kërë të përmendet në Kur'an, asë njëherë se ka për qëllim fillimish këtë mesejle. Zinan, në rakin, në vjedhje në me, kështë mëralë. Asë njëherë se ka për qëllimë. Gjizmon thuët kur thuhet në Kur'an gjuna fillimisht e ka për qëllim një meselë tjetër, pastaj vjen vjen këto. Edhe ajo është se gjuna në librin e Zotit Gjallëxhalaluhu është mos me ikrit detirat të cilat në xhuhan e xheria ti quhan furudh, farze na i thojnë na xhuhan e thjesht të muslimanëve. Por gjuna në xheria Fillimisht është për qëllim farzi, nëse shkrihet o xjuna. Lënia e farzit është gjuna. Andaj kur të flasim na për pasojat e gjunoheve, nuk e kemi për qëllim vetëm zinon, a rakin, alkoolin, vjedhjen, korrupsionin, padrejtësinë ndërmjet njerëzve, eks më rad zullumi, jo. E kemi për qëllim edhe kryerje në farzëve andaj a i cili e len një farzë e len një vazjib a i ka bo gjuna ma dje ka bo gjuna matë të madhë se sa vetë këtët njohërat që ka janë në mesin e, e njërzëve andaj pika e parë ta kuptojmë se kërë temi kërë temi pasoja e gjunait e kemi përqëllim edhe lënjën e farzit kërë njëri u e lenamazi ka bo gjuna Ka bo gjuna a shumë të madhë Të zotive të gjellë gjellë luhu Nga se të zotim Mos me bo që ta shë ka thonë bane A shumë me ma e madhë Dhe se me bo që ta shë ka thonë më se ban Të zotit jonë gjellë gjellë luhu Kër Allah u thotë Bane që ta farz e ki Edhe ti se ban Ke bo shumë ma shumë gjuna Se sa kure ke bo një pun E ajtë ka thonë mo Kjo është regull të zotit jonë gjellë gjellë luhu që nuk lëviz. Ande Allahu tebaraka ve teala kur i tha iblisesh banë e se bani e njerit për jashtë. E ademi kur e hëngër ata që i tha mos e ha, e njerit për jashtë, po prapë e afroj. Pse? Se ai kur e boni ata që i tha mos e ha, ai e hëngër pi epshit dhe çejfit dhe um posht nga epshi dhe dhe teka. Por iblisi Kur e shkelli urdrin e Zotit Dhe e banja i, Nuk e banja që ka i tha Allah u bëje Atëherë Atëherë u dëbun nga mëshira Zotit Gjellë Gjellalu -Gjell Kjo pika par Pika e ditë ndërruar gjëmët li është ta kuptojmë se Ligi Zotit Gjellë Gjellalu U për njerëzit është i përna part është i përndryshushëm Nbi të gjith Njerëzit në përgjithsi Pa përja shtimë Pra, pasojat që a i kanë përmenë djetarët, se këto janë pasojat gjunaheve, njona mona me kap, është se kjo nuk e përjashton kërkan, përkan e përjashton veçat që ka zbanë gjunaheve. Pra, a i cili hinë borgjë, hinë borgjë, në kiret, Pa tjetër ka me pagujt një anën për këtërë që e ka përmenjë Zotë Ion Gjellë Gjellëllu. A ka përja shtimë, që li ka përja shtimë, veç a i shka s'ka borqë. Munë me dhënë dikush, a ka dhe një rrugë dikush mi pështu, s'ka rrugë. Munë e dikush ma vonë me pagujtë. Munë e dikush ma vonë me ja quëtë. Ma vonë për një arshyje të urëcisë të cilën e dinë Zotë Ion Gjellë Gjellë po, Kjo është si kur e njët, a ka me vdek dikosh, a mulet me i kdikosh, njët. Sa i përket me i pagujt, borgët tona, të zotë i onë gjellë e gjellë e luhu, është e barabartë të gjithë njërzit si kur vdekja. Si të kish lind, ka me pagujt. Si të kish lind, edhe është boj pjekt, ka me pagujt. La me haleh s'ka rrugdalje dhe ike prej Zotit tonë të bare kjovë të ala ande Allahu të bare kjovë të ala kër e ka përmen vdekjen në Kur'an e ka përmen me shprejen e këthimit borgjit dhe kjo nuk është e rasisht me a i ka mujt me than dhe kër ja u marë shpirtat dhe ka than në venet jera por Allahu kër e përmen vdekjen dhe e përmen të vdekja dhe vet veten që ka thot Allahu je të uffel enfuse Allahu i këthen borgjet e njerëzve Kanë thënë djetarët, ja u mërë shpirtat Pse ka përdor shprejen i këthen borgjin Se të uffi është me ta këthi qatë qka e ja ke morti Hoa, ta shëkëthen Kanë thënë djetarët, sepse nuk mundët dykush mi hikë lamjës borgjit të Zotit Jon të bare kjo të ara andaj regullaj e dy që ka duhet të kuptoj është se haroje fshien nga mundësit largoje menjanoje shmange si du shprehu largoje nga mundësit se gjunahot edhe mos kryerja e farzeve dikush për njerëzve mundët mi hik Zotit Gjellë Gjellë dhe me thonë e qeva Allahune hejtë si ku më pagujtë borgjit edhe Allah është në sharahat Asfarze jo Gjunahe po Davavera po Korruption po Në gjami jo Zeqat jo Haji jo Edhe uknacha valla Kjo së egziston Kjo nuk e egziston Të zotë i unë të bareke vëtë e ala Dhe nuk e ledi kanë allahu gjellë gjellë lu Kështu Nuk e lenë allahu të bareke vëtë e ala Kjo është drejtsia e zotë i gjellë gjellë lu A da të ndëruar Jo më dëli ta kuptojm e para se me Xunaa kemi për qëllim me lënë farzin, po e kemi edhe për qëllim se nuk mundë dikush mi hiq drejtësi e Zoti Xhelel Xhelalu. S'ka mundësi mi hiq Allahu te bareke, wa sala. Nëse s'ka mundësi mi hiqa, atë çka duhet të bëj? Atë do të mi lavdoj. A do të mu la me Zotin ton te bareke, wa sala. Mu mundu mi kri farzën, dhe mu mundu mi ik Xunaave. E na prmendëm dhe kemi prmendsh bash Se njeri kursun lahat me Zotin Na i ka caktu Allahu Disa dhe primtari Disa pun Të cilat Allahu na e logarit Sikur mu pasla me to Sikur të ubeja, pendimi, istikfari Zotin e logarit këto sikur Sikur me e pagujt borgjin Sjet si e pagujt atat shka E ke mor prej Allahu te bareke, te alla. të bareke Votja ala Por me ndëm të ndëruar Gjomar lise Zotin e unë gjelëjlu ka caktu gjunave Pasoja pasoja e parë është el adheb, el ukube dënimi, ndëshkimi në akhirat dhe kjo nuk është dëmës dëshmërisht por se a i cili ban gjuna e lefarzin, apo shkel haramin kjo shkrujt për mu dënu tham, a dënohët a zënohët, mua abet tjetër ka se amës ka për plasje të të mirave dhe të qia i mirën të mirat, i mirën të qia i mirët besimi, mos besimi, e kështë së më ratë të gjitha veprat, dhe pastaj shoshitën, krejtë argumentët, dhe shikotë, a dënota po jo. Kjo është që është e Zoti Gjellë Gjellë Luhu. Kjo është mundësia e parë. Mundësia e ditë është me hub dërejgje, me hub pozita, me hub grada. Nësi i këtë parës, si i këtë ditës, si e hum pozita. Gjenetë është pozita, gjenetë është uh, Shumë, shkall, shkall e nëse njeriu i ikë dënimit s'ka mundësi nëse ka posë gjuna apo ka posë uh, mëngësim në, sh... në detyrat e ti që hajnë më ngritë lartë është e pa mundur bjenë pozita për në shtresat të ullëta e treta prej gjunaeve, prej pasojave të e kemi përmenë, po vetëm për radhisim të anje është humbja e kohës me piklim dhe uh, mërzi është e pamundër dikush me bo gjuna e tuk e bo gjuna, o tuk nëq a lezet i lezetje dhe knacije e gjuna është e përzime me me piklim ose në të bo gjuna, ose masi ta kryje gjuna ando kjo është regull e Zotit Gjellelu e ka shkryt Allahu të bare që aj i cili gjindët dikun ku Zotit nuk do, është cikur Sikur me e nalë frimën Sikur me s'me pi uj Apo Më shemë ndikush me than Allahu gjellohan kur anë dhat Wa gjallna min elma i kulle shenjën haj Allahu të bare Kjo e talan kur anë dhat Dhe nga ujë gjdo sent e kemi botë të gjallë Pra pa ujë s'ka gjallëri Nëse dikush thot Masi Allahu ka than Se me ujë është gjallënia unë e spi Spi Masë e kapë, Allah i pas ka dhanë Me ujë kënë ka gjallënia Unë e spi ujë Zdu me pi qëtë qëka e kapru Allah u gjeli gjelële ujë Qëka i thejmë i neve, mos pi Mos pi Kush ka mu djekë dhe ka mu shkatruet Tia po zoti që unë gjelële vara Tia po ajë cili ka pi, të shka spi Oshte njëjtë kur dikush E shkel farzin Apo e shkel haramin E njëjtë është Allahu gjelola ka thonë Na e kemi baje jetën e shpirtit Nga farzët dhe lonja gjunajeve Ku shikrin farzët Dhe i le gjunat Qaj është i gjallë Tjertë janë të vdekt E tash tedi Tedi Sy du shikrin farzët dhe pi ujim E shkel gjunajn E le ujim Andaj zotë i unë gjelva këta ka bojnë ligj E dikush tëtë të, E po une Së jam tenijat Atë etjen Jetenijen jetenije por se është proces proces dhe risatë dhene me me tka pa jo sikleti i madh i jetjes të cilën zotë i unë gjele gjelelu e ka shkrujt dhe e katërta prej pasojave të se dipërmendën në njëgjëratën e kaluar ishin ishte të të, të dhe thlem e gërvish ndere apo E para, dënimi, i hiki Tjetra, pozita, i upi Edhe këta e kaloj Tjetra E humbë vaktin në mërzit dhe në piklim E kaloj edhe këta Tjetra, qka është e mundshme me pas pasoja? Me të gërvish në derin Që që i vje me të gërvish në derin? Ti ka mundësi nuk dëno është në khirat për një gjuna Po të mirët fëtira O në khirat o këto, dhe kjo është e keqen Kjo është në keqe me të mërftira Por që e mu njëriju më gjind në vende Kus duhet më gjind Me bo njëriju një vepër e cila Jahumb bardosin dhe jahumb Autoritetin dhe peshen Shka e ka në mesin e njërzve Apo Kjo, kjo jahumb njëriju të nderi Por shembo Njëriju gjindet në hajdu tri Zotin Arut Apo Qofte dhe nëse ka pligi I Zotin Gjellegjellu -Gjell Zdenohet Po ajë qëka e ka pa, po, qështë e shef? Apo, njoni për njërëz dhe vjetë, zotin arrujë. Dhe, kujdestari vetë, prindi vetë, shefi vetë, e shef. Dhe i thotë, tamëm, ka leje këtë muabet. Ka leje këtë muabet, për misojë e kështë të më mëratë. Apo, ajo gruja e cilla e kishtë provoku Jusufin a lehi salatu e selamë. Në zonë sura Yusuf. Ai gruaja mraetul azizah toraudu anëfsha. Ajëthe kishë provokoi Yusufun alayhi salatu wasalam. Apo kur erdh përpara burrit vet, edhe kush erdh në dvert. U zonu. Këpo ik, kjo po e ngallën, kjo po e vërfon pas ati. Atara tha, ai gruaja tha, se ajo ishte mbretnesh. Tha Çfarë duhet më bëj atë i cili që shtohet i gjeti? Po i thon, i thosh te burrit vet. Çka ta mermënia me, me bamë me Jusufin kur këshilla që isha në zonë? Po do të më dënuu këta. A kjo e kishte vao, këta atë provokim. Atë që lloj një djalë haxës, ni gușerriçi që ka onë transmetim. Burri vakt po e zajmë shurtorin. Ai po ikë, çka tha, ai gușherini. Tash i go. Kjo punë po nuk o qështu, se kjo për po ik. Tha si ta ketë këmishën të ngristë prej përpara, për kjo është fajtore. A si ta ketë shpinën ngristë, atë këmishën prej prapa, kjo e fajtore. Se prej prapa, ajo ka dash me ngrej, e ajo ka ik. Që ka bani burri vetë? Që ka bani burri vetë? Burri vetë e pa po që gryavet është fajtore, zotin arujtë. Edhe jo fajtore e vogël, jo fajtore e vogël, te provoku shërptorin për me bo gjuna, Zotin Arrujt. Por Allahu Arrujt Jusufin Alehi, Salatu, i Jusufin Aleyhi Salat e Salam. Qaj tha i stëgë firili dhe mbik? Qaj tha? Kërko falje për këtë gjuna edhe vazhdo. Lej e këtë mua betë, djetarë thanë, burri vetë nuk e të nëjgruje. Sejarri Inati më dënuse Idilgezani që e ka dënu grua reca e ka zonuar me shurtorin. Kjo është kjo është kiamet për ta. Çka boni, tha lekët mohabet. Edhe Yusufi i dha largoju. Po pastaj e, e burgosën kur u morr vesh mohabeti te gratë të qytetit. Por se dietar than, "A pshtoi gruaja ju gruaja a ti ministrit? A pshtoi?" E jo, s'pshtoi hiç valla. Se sa që e lexojnë në surën Yusuf thonë në shkallë u bë kjo grua këtu qështë si vjenë mare me bakit punë dhe thojna burit ve qështë si vjenë mare me eshluksë të me elanë kët punë poja ka gërvishnë në derin gjunahi gjunahi stale kur derin ditë kja mejtit gjunahi e more dëshkimin se more pat ta gërvishnë në derin nuk e le Zotin Aruit andaj Kurani Zotin Gjelle Gjellelu në mësën neve mësime të të kaluarës se si njërzit apo ja një rast jetër Ja rast teatër. Një njerëj i quajtur Wahshi ibn al-Harb. Wahshi ibn Aqrsy, që ishte një njerëz i cili e kishte vrar axhën e pejgamberit e se Hamzën. Hamzën ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib. Këg ishte ndra me urdhër të disa prej Muxhelliku vetë asaj kohë i dhëtarve të asaj kohë. Kalojnë kohrat dhe këy shkon punë båt musliman. Båt musliman vrasësi i Hamzës. Vrasësi i Hamzës. Skavronin deri te lehtë Hamzën e gavrën. Ojja ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lidhje xhakit dhe dita musliman. Dy hart gjuna. Musliman e para, e dita familjari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kë shton gjuna dhe e pranon islamin, por se dë një gjuna stale, stafal, stafal, kaderi, stafal, stafal ligjë i zodi gjellë gjellë, erte për nga mberi sallallahu aqellem dhe e pranon islamin, qka i tha për nga mberi sallallahu aqellem? Njeri maj mirë fëtir tokës, i cili kishtë armi pranu njërzit, e jo mi than lërgoju, a i kishtë armi, e than njërzit, oh, një e janë i aformeje, jo mi than lërgoju, por ka disa gjunahe, edhe nëse zë Ta gërvishin Ta thëmbojnë pak Nderi Qa i thapë nga mberi se më ahshiju Vrasës i të Hamzës Dhe shikoni Vrasës i të Hamzës Kjo kur qishë mi u largue A ju ndreq U përmirsu Më djeka ardhë dhisa Transmetimit se e ka falë Allahu u gjelë gjelëlu E ka falë Por se Shiko Vrasës i Hamzës A i ka bo tome për këta Qa i thapë nga mberi se së se Tha Dhe më thonë, hinë në islam, planë e islamin, tha nëse mund është më sëndil për parasive. Pengamberi se sëllë i tha, vahëshijut, a i cilja kështë evra haqën, tha, ketë në regullë hinë në islam, tha po në mundësish, sitë mund është më sëndil për parasive. Thanë djetarët, pengamberi zotit, rahmeti në tokë i Allahu Gjellë Gjellëlu, pi thot një njëri që abo musliman, më sëndil për parasive, po... Se ke boni xuna, fshira metalata, ma ke vra Hoxha. Sa arti të çof, më kujtohet Hoxha. Dhe s'u kujtohet për të mirë, po më kujtohet se ma ke vrar. Andaj shikoi disa xunahe ta gërvishin derën, ta gërvishin autoritetin. Andaj besëdarit më pas kujdes, nuk duhet më shkuvet, unë pështova bindshkimit. S'u ja. mkapi dëshkimi. Jo. Mjafton me tëmet emri xunaçar, me tëmet emri lig, me tëmet një emër i cili nuk të përshtatet me autoritetin e nderit e kështë mëral e pesta prej pasojave të mundshme të gjunaheve dhe lanjeve të farzeve është humbja e pasuris që ka mund mu shfrizu dikon më khajr e pesta prej pasojave supozo se i hike këtë ndëshkimeve edhe i hike edhe nderit apo urujte këtë drejke Humbja e pasuris Sa njërijo E ka qu pasuria në haram E ka hum pasuria Ndoshtë e ka fitu me halav E ka arghu në haram Apo e ka fitu dhe me haram E ka arghu në haram Kërën dy mundësi Para me ndo sa pasuria është lanë në haram Ti zene se sjetu dënu Edhepse kjo zene nuk nërkupto Se së kemu dënu Ti ti nuk i dijet Ti ka mundësit dënosh, po pezojmë se je pëndu. Sa pasuria ka shku në bastore? Sa pasuria ka shku në raki? Sa pasuria ka shku në dikun që ka? Oshë vendosë në haram. E ka fitu në dështë a me djerës, e ka vendosë në haram. Apo, kjo është humbje. Humbje. Të gjitha mundësit dhe në dëshkimët e tjera, supozoj që e, i ke, ke shmangë. A nuk mi afton dënimë në çu pasuri ja ndikon ku nuk ke dobi ti, asni asni sen. Andaj sa familja është shkatërruar, dikush tu po çejfë dikon. Sa fam, sa familja s'ka pas mundësimi kri nevojat e veta se ndoshta ai krijesori ka çu parët kus duot. Apo sa njeriu është ngatruar në labirint duke u marrë me lojra dhe ë uh, fatet të ndryshmet të të të ndaluar angana Zoti Gjellegjellu dhe është nga trua ti zdisin medal është nga trua zdisin medal apo andaj ndë njëherë prej pasojave gjunahit është shkon pasuria hoq shkon pasuria hoq ti pëndosh për pasuria ka shku apo djetarë than nëse njëri ju ban zina Zoti Naruj dhe ngele të stat zana jo me të cilën është ban zina Zotin arrujt, edhe përndohet zina qaharit, që kam i bërë këti fmiot, a ngejlën, a ngejlën, ngejlën. Fmija i cili është i palitëshëm, qëfar rrim të ishkakton, edhe nësë është pendu, që e ozonë, u pendu, i erkeq, u bërë pishman, që e bërë i këtë lik, këtë keq, e shumë këtë për i vjenë. Çuçi vjen ku ta shofet çi ka dalë në dunë ndikush nga zinaja. Nga zinaja, nga e palitshme, ajo Allah e ka mallkuar atë vepër. Ka dalë një njerëz i cili në gjuhën quhet apo i palitshëm, pa martesë. Para mendo si dihet ke i cili është kaktu kjo. Andaj sa pasuria, sa kapitali shkon në vende të gabuara, pse? Se i ka bë Allah u zinaja. E njërëzit thojnë, veshëm në akirat Jo në akirat, që pasoja në këmit piksaj bote Prisht familja, shkatrohet familja Në vend se me investuar në familje, shkon e investuar në kusë duhet Me investuar në qeife Të, të, të, të Qësita si ka bo, Allahu Gjellë, Vala Halal Andaj, pasoja e pest Tëse me ka përmendje të artësht Edhe nëse së në ndëshko është Mënët me t'hup pasuria Allahu Gjellë, Gjellë, Luhu Nëse nuk vendosët pasuria ku duhet, atje ku zduhet e ka bo, ndëshkemi. Nëse pasuria që ka ti e fiton, që ka e fiton halal, aja që ka fiton haram zotin aruj, aja që ka e fiton halal, që dikusht na dim shumë raste, halal e fiton, halal e fiton, për hargjën haram, me djerë se fiton në haram e hargjën. Ajo çka vendoset në haram oj ndëshkim i Allahut për kësaj bote. Çdo kapital i joti, ndash fizik, ndash material që vendoset ku Zoti s'u ketë dorë, ajo është ndëshkimi i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Argument, argument është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mardhëniet intime të juve me gratë e juve ka lëmuş. Vendosja e epshit ku e ka dorë Allahu është lëmuş. Ta më penga të, Ja nësullë Allah Ja nësullë Allah na, na, Për këtë punë më, më, Sadaka Ta po O ju njërës O ju njërës Po se me vendosë haram A e di që shkushton A ta mam A e dini se këta me vendosë Kus duhet Kushton Pra këtu edo Allah Ta penga mëveri së sellem A e dini se me ja vendosë Kafshatën Burri, gruje zret është lëmosh Lëmosh Me ushqifë mien është lëmosh Për nga mberi se zëllem, kër i pothë për nipat e ti Hasani dhe Huseinin Dikush prej sahabe dhe atje, nga shkretë të tira U quditëshin, që shi pothë për nga mberi se nipat e vetë I do, atare u quditë njëni prej sahabe dhe i thaja Rasul Allah Tha, unë i kam dhejtë qësi, kurë si këm pothë Dhejtë, apo dikush thotë, unë jam burë Unë jam burë, kurë, fëminsë këm pothë Po, thmit jashtë, apo, dhe këta e lëgarit burni, apo? Për nga mberi, se se mburri ma i madh, kër i tha një njeri që shtu, a ditin sa i Bukhari, ta, ja Rasullallah, une dhejti kam, kur, si kum qaf dhe si kum puth. E pas taj, thmit dalin, me të meta emocionale, me të meta psiquike, që, po, kur prindi se ka qaf? Kur prindi se ka ofru emocion? Ta, për nga mberi, se se lem, e qka me bo une, Se Allahu ja ka largu mshirin nga zemrat. Ça të baj? Me çaf fmirë është mshiri? Allahu më ka dhënë këtë emocion dhe këtë e vendosi. Apo me fëmijën, me rrola e jashtë apo më tani? Jo, jo. Edhe te fëmia dush me shpraf emocion, andaj shiko zoti unë doja kështoj ka bëu. Edhe fizikët, edhe shpirtërorët, po edhe materialet, nëse vendosen në vendin e vet, Allahu dha sadaka. Sadaka, lomosh. E nëse vendosen në vendin e huaj, e nëse vendosen në vendin e huaj, çka dënim azab. Për këtë dunjë, mos flasim dunjën, tjetër ngahirat Allahu na lut. E gjotha prej gjërave të cilat i humb njeriu dhe i pson dhe janë refleks i gjërave është humbja e kadrit edhe gjahit. Kështu shprehen direktor. What ul jahi wal qadar. Njeriu qurbanjuno te katerta tham nderi. Te gjoshta osht pozita. Por çem. Njeriu ka oposit. Njeriu ka autoritet. Ka privilegj. Kujdestari shtëpisë, krerët ata që janë nënta e shohin me privilegj. Babën e shohin me privilegj. Hojnë na shohin me privilege, mësuesin e shohin me autoritet. Apo, dhe kjo autoritet kushton. Kjo autoritet është i çmushur. Dhe çdo kush që ka kani autoritet. Burri karshigruës ka autoritet. Prindi karshifmijës ka autoritet. Mësuesi karshin xhansit ka autoritet. Dhe këto autoritete, apo kësaj i thonë në gjuhën arabisht wajh, jax, ftir. Apo na i thonë më së uftira, më së up pozitë dhe torr thon se gjunoje edhe nëse s'ndoshkohosh në xhirat ta hub kadrin nëse ai i cili për shembull nxonzi e shef mësuesin tu po gjuno Zoti na lut apo e shef të papurjetshë si i duket çuçi është ai bëj kadri që ka pas arsimtari mësuesi porjetsi kujdestari se ka pritje aty dhe i bë kadri pavarësisht mësuesja do shkohet në ahiret te nxancat i ka rapozita. Apo asha rregull, rregulla prindi nëse xhindet në vepër të lig, fjalë liga edhe nën fëmia, çu kurse ka bëu kur po prindin tu ofendu, dhe nën do ofendu. Prindi do po të shkohet në ahiret, po te te te fëmiava çka ka lënë gjurm. Ai thot, unë se kumparamedu se prindihem ofendon, i bje prej, prej pozitës. Prej asaj që ka e ka pasë për nga mberi së sellem, cilën e ka pasë? Kur për nga mberi sëllën nuk i është cënu kadri. Andaj kanë thonë sahabët, kena jetu edhe ka vdek për nga mberi së sellem, e aj ka qenë i madhë në zemra tona. Andaj e bubekërës i dikë, kur vdik për nga mberi së sellem, që a i thaë? të pëtë hajen vë mejjitën ja Rasulallah i madhë dhe i mirë ja i ja Rasulallah i gjallë dhe i vdekt i gjallë dhe i vdekt pengamesam nuk i kara pozita pse? se ka pos e ka rujtë Allahu Gjellë Gjelalu ne dhe së mundi me muru që i pengamberi së sellem por du të muru jtë si njeri muslimani thjesht si një besimtar i thjesht andaj djetarë thangë gjuna i të ahubë kadrin zbandë dë një herë me badisapunë Do njëarë dhe janë disa pun të është edhe halal nësi të njerëzve. Njerës të imërën halal, me të pa, me qatë pun, kur gjohëve loj së pojnë. Por dhe bje të pozitat e disa të tjerë. Dhe bje pozitat e disa të tjerë. Do njëarë veshja e caktume është halal. Mu vesh menim, vesh e caktume është halal për burri. Halal është. Por me bo me pa po, një grup e caktume, i bje për i syni. Ajmo nuk do menia është hallalla se asht. Këto ky zguxon këtu më vesh. Mësuesi zguxon shkollë me shku me çfarë veshje? Ka veshje të caktuara apo e kështu me radhë. Prandaj ndonjëherë besimtari, muslimani nuk duhet më shku vetë. Adonata s'donot. Jo, shkon kompozita, shkon privilegji, shkon ftyra e kështu me radhë. Prandaj besimtari duhet me rujt edhe pozitën e vet, privilegjinë e vet, ftyrën e vet si dhe ne ka tek njerëzit. Kjo është është e 6-ta prej Asaj qka njëriju e eruan për e prej ndëshkimeve të Zoti Gjelle Gjelle, Gjelle Luhu. E shtata për e ndëshkimeve është se Gjunahi të slibun nirme. Gjunahi të amërë begatin që të ka dhanë Allahu Gjelle Gjelle Luhu, e me eru që të begati është ma mirë për ti se sa me të hupë. Apo, Allahu Gjelle Gjelle Luhu në ka furizu me shumë begati, me qëmë, thaëm. Zakonish, kur përmenë në begatit, njërë të gjithë shkujtë ata, si do mos kohën tonë materializmit e, të stërngarkuar materializm, apo komunizm në materializm. Komunizm materializm. Edhe përse njërë të tojnë, komunizmi ka shku, po ajo dashnija për parën, komunizm në gjuën, termenë në gjike, që shqipje, njërëzit kur folim për komunizmin, që ka thojnë? Diktatorizm. Kjo është pjesë, E, e komunizmit një pjesë tjetër e ka komunizmit ajo mbite cilën është ndërtuar ajo është shujujie pare me pasket pare materialja gjikon Apo, sa njeri kërë përmejnë dhe të fjala begati që ka thot pare po nuk është me këtë të parja nuk është begatia zoti gjithë mund të parja se i bje që Allah fu karatë që ju ka dhëmë begati këtë Allah ju ka dhëmë begati Kejtëve Zoti Gjelluar i ka, ka privilegju me shumë begati Porse njerëzit nga mangësia e shikimeve Gjithmonje përku vizohin të mirën në pare, në bank Jo, nuk janë të mirë atë vetë në bank Kjo është pjesët mirës, do njerër është azabë shumë i se të rasteve Allah u në ka dhonë shumë të mira Sin, vesh, qëtësi, harmoni, familje, evlad Ekshtu me radhe, respekt Kejtë të janë begati Dhe Allah prej sahabeve dhe tabinve ka në thanë respektin që ka ma dhanë një musliman të muhe është prebegative më të muoja në dunjo që ishë është prej o merë bë khattavi ka thanë prebegative më të muoja që ka e shok në këtë botë cila është e ka përmej namazin pasaj që ka thanë kur ka disa njerës më respektoj kur dalë të ta kjo është Kjo s'paguhet me pare që ti të respektoj njerëzit, që ti të respektojnë fëmija, kjo s'paguhet me pare, me të respektu bashkëshorta, s'paguhet me pare kjo, sa njeriu, miliardet i kishtë danë, grija vetë, me respektu e qishtë dajë, sëzbata jo punë, se ka dhe në Zoti, andoj mështë të përkuvizojnë begatit të parët, mësusin me respektu në zanë, si kjo begati, me respektu e kujdestarin, kjo përku i e shumë begati shumë begati Allahu Gjellera ka dhanë vë in të uddu ni'met Allahi la të usuha ju me i numru të mirat e Zotit nuk kini mundësimi për kufizuhe por se kjo, kjo jeti Zotit Gjellera është pak më ndryshe është pak më ndryshe që shka zbrit vë in të uddu ni'met Allahi ju me bo me eshtin në logari një begati të Allahot Së mundim i do në qësh Në zakonisht i në mësu me, me shumë Me numruë Kena me numru. Ajo këna cia e numrimi Dë që ishte na o shumë provokusa Apo me numru Dhejt, një qënë, një mi Kjo shumë provokon Të kemune Në të nejnë këto me, me, me, me, me, me mija Kena këna, dhe qëndra Këna këna së neve Por Allah dhët, co so që shtu Një mejtë jështë ndryshe Andë dhe ka dhënë Një të uddu një me të allaj Jumë me e numru Një begatit all e jo shumë begati e dikush ta qish, di e të atë qish dhjetarë kanë thonë një mejtë të allotë mundën më mun numru ama një një mejtë të allotë së mundët më mun numru si ti a e di sa ki kapital, e di a e di sa ki kapital, e di edhe të hira dhe dala ka që më hinë, ka që më dalim, ka që i kam të shpijak shumë regula kjo e qishë e kuptonë dhe atar ajeti kur allahu thotë edhe me i numru të mirë atë allotë suni dilin qoshë Kur ti thu që i dola në që është Djetarë kanë dhënë Nuk është për qëllim el aded numri Po i dola I kam dhëtë mi I numrove Mirë Mare sinin shtinen Shtinen kandar Numroja Sa Sa i li për ta Sa i li për sinin Po e in të uddu njëmët Allah i latofsuha Nuk jep shmim për ta Sjep I thu njëzë dhe mos ma diskutoa këtë mabet Bjerë sinin ka stjapna Jo, jo, jo Sa i lip, hiq nuk lipi Allahu pëllot pa apeshiv nëse një begati La të u duha Ju s'pe numëroni a, a ma jep muzejmëron Na t'jap në pare, jo A ma t'jap në me qimdra miliarda, jo Hiq nëmra s'duhe Po pse kjo një me miliarda, jo Se kjo s'paguhet E Allahu gjellë gjellë u përna thot Va intë u du nirmat Allahi la të kësuhat Vesh një begati, tëllë ndonë në mërënë Fëndonë në narra, numëroni pastaj, s'u numroni? Le ta ja, udduha. Pra, në begati, kur ta mlesh me shtej numër dhe më anxherd timetin, s'u anxherd. Kjo është kuptimi ajedhë që thon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thon dietare, junohi ti merr begatin. Ti marr. Apo nuk klemi shiua ato që ati ka thonë zotë i unë gjele gjele ligji zotë i gjele gjelelu andaj s'ka dikush që bën gjuna e që gradualisht nuk i mirën të mirat e që nuk i mirën të mirat ka thonë ibnil Gjozi njën i brjetarëve të mëdoj të shekullit të pes ka thonë dhe pitja ma e madhe që ka i trondit njerëzit është se gjuna qari thotë une po baj gjuna as një të mirës mu ka morë qatë o pare, qatë familje, qatë o krej Apo Ku, janë, ku ato ma mor zoti Qaj biznes njët ato het Qaj atrektin njët ato het Unë e qaj njëti A gjuna po Edhe njeri ju bëm pykje me vetën Ku, ku ato ma mor zoti ju në gjelë gjelëlu Tha ibnil Gjëuzi Dhe vet kjo pa djeshmëri Ashtë dënimi zoti gjelëlu Ta ka mor një metin Se një metin ma i madhë Fëtër tokës Mbi njeri ju në cilë është Me dit ku, nga janë të ju mor një metet Fakti që Allah oja ka morë në njeshëmërin, këti ja ka morë krejtë. Këspedi ka ati ju morë. Spedi. Dite në gjigibit kur të ashove që ju kanë morë të gjitha. Andaj prej më të mdojave përgjëtsive dhe aty nëve instrumenteve dhe motorëve që ka jepë zoti ju në besimtari, cilë ashtë? Cilë ashtë? Përgjëtsia. Bamiri. Ndërgjegja. Aj, minje herë reagon. Minje herë reagon. Një gabim me ba, dikush thotë, që shë reagon, që shë reagon? A di në që shë reagon? Vesh një shemblë që shka reagu një njëri, shka ju e njëfë, një më më shafiju, Zotin vë shirobë. Gjash mujë transmitohet se së në ka dalë me falë në amazin, në gjami në amazin e sabaj. Thotin për gjozi, dhe e ka lipi më më shafiju pësesën për falë, së në pëdelë edhe e ka ditë se me dalë në Sabah është pi Allahot, jo pi muet pa ta muncu Allahusë ndel thoti ma më shafju dhe e lipsha e lipsha e lipsha e gjeta një dit për ditë dhe kalovë në gjami një njëri ishte të gëufal dhe qajke dhe thash kipë oshtirët edhe kalovë, kach kipë oshtirët dhe kalovë thë Allahu më ndënoj më ndënoj, më më burë një një metë gjash më ditë së ndolla në Sabah thoti ibnil Gjeuzi Allahu i pas të mëshiru këta që të cilët e dishin ka ju mirën në metët ka thonë, na nuk e dina pëse së ndalën saba se dina mi vet njërëzit, që së ndalën saba se dina, alarm i ka fajët nuk i ka alarm i fajët i ka zemra fajët zemra i ka fajët se më kohën zemra të aman, del, del ama zemra problem, së ndel ama problemi ma i malo se se dina ka ka arë problemi të zemra anda thë i thënë djetarë ndëshkimi i shtatë është që të mirën një metët E tash ju kushtohet fillimit i gjëratës Me elan një farzë një gjuna Dhe me elan një farzë është me të amor një begati Me të mora të kërë në ahirat pale so. Allah e di një namaz sa të kamor në ahirat Kur ti e ban një gjuna Ta merë Allah së ta mundëson me bonit mirë Të kamorë shumë të së di Shumë të kamorë të së di Sa të kamorë në ahirat e shëf Në ahirat e shëf sa të kamorë Ose të poshtë gjëhenem Zotin Arujt, ose për pjecën gjithështë në gjëndetit e Zotin Gjelleluhu. Në lusht me Allahu të barë e kjovë të ala, që Allahu të gjele Gjellelut në jetë në dërgjegjët të pastër, zemra të, të gjallat të cilat e dinë se nga ju vinë të këqijat, dhe nga ju vinë të mirat, të cilat janë të përgjeshën para Zotin Gjelleluhu. Elus me Zotin ton xhel xhelal qe Allahu t'ndajron të mirat tona, namundson Allahu xherrati کریم detyrat për para Allahu te barek e te ala, namundson Allahu jella jalati kuptojma ajetën e Zotit fjalë te pejgamberit ton sallallahu alei sallam, elus me Zotin ton xhel xhelal qe Allahu musliman, kujdesjan Allahu t'ndihbon, yetima te muslimanu Allahu t'mbolon, fuqarat Allahu t'pasuron, pasanikun muslimanu Allahu t'ndihbon fisteq de bujor, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal